Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amin. Aslamu alaikum. Zəhmət olun məsə kablaka gələyəm bəyək. Sıxıləşim zəhmət olun. İnnəlhamdə ləhə. Nəhmələhu və nəstə'inuhu və nəstəqfiruhu. Və nəuðu min şururə anfusina. Və min seyyəti a'malina. Mən yəhlihilləhə fəla mudillələh. Və mən yudlil fəla <SIL>. hədiyələh.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 وَكُلَّ بِدْعَةِمْ ظَلَالَةِ وَكُلَّ ظَلَالَةِ فِي الْنَارِ əmmə bə'd Mühterem Müsləmanlar, Allah Tağla'dan korkun ve Allah Tağla'ya qurban kesme-i vasitesiyle yakınlaşun. Çünki qurban kesme sizin atamızın, İbrahim aleyhisselamın sünnesidir. Ve hemşin bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve alə aleyhi ve sellemün sünnesidir. Və Peyğəmbər, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mədinədə hicrət eləyəndən sonra qurban kesərdi. Həm öz adından, həm öz ailəsi adından. Ona görə də qurba, qurban kesməyə sünnəttir. Həm Qur'anın ayələri ilə sabittir. Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsi ilə, həm də müsəlmanların icması ilə. Yəni, bu şey var İslam dinində. Onu inkar eləmək olmur. Və hətta bəzi əlimlər deyirlər ki, qurban kəsmək vacibdir. Və bu, elə bir ibadətdir ki, hər ölkənin əhalisi həcdə olanlarla bu ibadətdə şərik olurlar. Yəni, həcdə də qurban kəsilir, burada da qurban kəsilir, evdə də qurban kəsilir. Yəni, Evdə oturanlar da, həcrə getməyənlər də o rəhmətdən, Allah Tağlanın rəhmətindən məhrum qalmırlar. Onlar da iştirak edirlər bu böyük ibadətdə, bu böyük mərasimdə. Ona görə də öz adımızdan, öz ailəvizin adından qurbanı kəsin Allah Tağlayı ibadət edərək ona yax yaxınlaşmaq məqsədi və Peyəmbər Sələmin sünnəsinə tabi olaraq, Və bir qoyun yaxud bir keçi bir ailədən kifayətdir, yəni bir nəfərdən və onun ailəsindən kifayətdir. Və dəvədə və inəkdə isə şərik ola bilərlər, yetdi nəfərə qədər. Və ona görə yaxşıdır ki, öz ailəsinin adından və öz diri və ölmüş qohumların adından qurbanı kəssin. Bəs insanlar xata edirlər. Ancaq hansısa ölmüş insanın, ölmüş qohumun adından kəsirlər və özünə özlərini unudurlar. Lakin düzgün deyil. Nə qədər istəsən o qədər insanın niyyət eləyə bilərsən o qurbanda. Və və bir ki qurban yalnız malqalağan kəsilir. Başqa heyvanlardan kəsilmir. Bunlar da dəvədir. İnekti, keşi və qoyundu. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, وَلِكُلِّ Ümmətin cealnə mən seken liyazkurusməllâhi ələ mə rəzəqahum min behimətl-ən'am. Biz hər bir ümmətə qurban mərasimi bəhşəyledik ki, onlar bizim onlara ruzi olaraq verdiyi malqaradan kəssinlər və o onun üzərində Allah ta'alanın adını çəksinlər. Yani Bismillah deyib kəssinlər. Və başqaları ona görə kəsmək olmaz, ancaq malqaradan. Hətta ondan bahalı olsa da kəsmək olmaz. Məsələn, cəyrandır, maraldır, kəsmək olmaz onları. Və həmçin qurbanda gərək qurbanlıq heyvan müəyyən yaşa çatsın. <coughs> və qoyunda bu, 6 aydır. Yəni, 6 aylıq qoyunu kəsmək olar. Keçidə 1 yaşdır. İnə 2 yaş, dəvədə isə 5 yaşdır. Ondan aşağı kəsmək olmaz. Və hətta qoyunu da yaxşıdır ki, bir yaşlı olsun kəsəsən. Həni, tapa bilmirsənsə, yəni, imkan çatmır, onda artı aylığı. Və gərək, bu heyvanlar böyük eyblərdən uzaq olsunlar. Yəni, onlarda böyük eyblər olmasın. Və böyük eyblər hansılardır? Yəni, elə eyblərdir ki, ə, qurbanı batil edirik. Yəni qurbanı batil edən əyillər 4 dənədir. Beni tay gözlükdü, yəni bir gözü əyr görmürsə heyvanın. Və həmçinin açıq-aşkar xəstəlik Yaxud açıq-aşkar zəiflik idi. Yaxud açıq-aşkar axsaqlıqdı, yəni yeriyə bilmir normal. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və soruşdular, Qurbanda hansı heyvanlar keçmir? Yəni qəbul olunmur və Peyğəmbər s.ə.m. Əli ilə işarə və dedi ki, 4. yani 4 dənədir. El arca ul baynu zaluha. Yəni o heyvan ağsaq heyvan hansı ki, ağsaqlığı bilinir açıq-aşkar. Ve la ul baynu auruha. Və tay göz heyvan hansı ki, bir gözü görmür onun. Wal maridu ul baynu maraduha. Və xəstəliyi açıq-aşkar olan heyvandır. <Drag> ve la <-ca> tanqa. <elements> Və elə bir zəyif heyvandı ki, artıq onun yəni, dəri sümüyü qalıb. Və Əlbara ibn Azimdən, anh, hansı ki, bu hədisi rivayət edib. Ondan soruşdular, dedilər ki, bəs mən xoşlanmıram ki, qulağında nəsə əksiklik olsun, yaxud buynuzda əksiklik olsun, yaxud dişində. Və Əlbara, radiyallahu han, demişdi ki, nədən xoşun gəlmir, onu tərk elə, yəni kəsmə, lakin başqasına haram eləmə onu. Deməli, bu dörd tənə eyib mane olur qurban kəsməyə. Yəni, qurbanı batil eləyir. Və alimlər deyirlər ki, bundan daha fis eyiblər də qurbanı batil eləyir. Yəni, Peyyambər sosialı məsələn, tay gözü ərqadağan eləyibsə kəsməyə, deməli, kör olsa, onu daha da yəni şiddətlidir nəhi, kəsməy olmaz, batildir. Və yaxud bir ayağı olmasa onun. Kəsmək olmaz. Yaxud ələ bir xəstəli, ölümcür xəstəli varsa, kəsmək olmaz yenə də. Yaxud yıxılıbsa, hədəsə yüksək yerdən, dağdan və s. Ayaqları, əlləri sınıbsa, yəni ölüm ayağındadırsa, kəsmək olmaz onu. <gülüyor> Amma başqa eiblər, hansı ki bundan daha az olan eiblərdir, sözsüz ki, yaxşıdır ki, onlar olmasın, onların kəsmək məkruhdır, bəyənilmir, və lakin qurban Səhih olur qulağına. Məsələn, əgər bir qulağı kəsiyyə olsa. Çünki ə, Ali radiyallahu anh demişdi ki, Peyəmr s.ə.v. bizə əmr elədi ki, gözə və qulağa baxaq və qulağında əskili olanı kəsməyək. Və həmçinin boynuzu əd sınıq olsa, kəsməyək olar. Çünki rutbə... Ə, yəni lakin məkruhdur çünki Otba ibn Abdəslmi demişdi ki Peyğəmbər sallallahu çəkindirdi bizi boynuzu kəsilmiş olan heyvanı, boynuzu sındmış olan heyvanı kəsməyə. Çəkindirdi, yəni qadağan eləmədi, lakin çəkindirdi, yəni bəyənilmir, məsləhət görmədi. Və həmin icazə verir ki, quyruğu kəsilmiş dəvəni, yaxud inəyi, yaxud keçini kəsəsən. Və bu da yenə bayaq dediyimiz kimi bəyənilmir, yəni məkruhdur. Lakin qoyundusa, əgər qoyunda quyruq kəsilibsə, onu kəsmək olmaz. Çünki artıq bu böyük qeyibdir qoyunda. Və elə növf ineylər şey qoyunlar olur ki, onların quyruğu olmur. Onları kəsməyə olarlar inşallah. Və həmçinin o heyvanlar ki, onların artıq dişləri tökülüb, ya dişləri sılıb kəsmək olar. Lakin nə qədər qurban kamil olsa, nə qədər mükəmməl olsa, o sıfatlarında nə qədər gözəl olsa, görkəmli, qəşəngi olsa, bir o qədər yaxşıdır. Ona görə çalışın ən yaxşı, ən gözəl şəkildə olanı tapın. Və rahatlıqla onu kəsin. Yəni ürəyinizdə sıxıntı olmasın. Çünki Allah Subhanahu taala əvəzin verir həmişə. Və birin ki, qurban kəsmək o qurbanın qiyməti ilə verilən sədaqədən daha üstündür. Məsələn, əgər tutalım ki, Qurban 100 manatdır, 150 manatdır. O, o pulu sədəqə vermək savabdır, lakin qurbanın savabına çatmaz. Yəni, qurbanı al son savabın daha çox olacaq. Çünki Peyyamber Sosəlini hətta aclıq olan bir ildə qurbanı tərk eləməyə əmr eləməyib. Hətta o ildə də onlar kəsiblər, lakin Peyyamber Sosəlini demişdir ki, mən dəhə minkum fələ yusbihən nə bə'də Fi beyti şey. Kim sizdan sizden, sizden qurban, kim qurban kesibsə 3 gündən çox onda qurban qalmasın. Yani paylasın onu. Möhtac olanlara. Və bir il keçəndən sonra ola soruşdular: "Ya Rasulullah, keçən il elədiyimiz kimi eləyək." Və Peygəmbər sallallahu əleyhi dedi ki: "Kulü və at'imu və dakhiru fa inna zalika alama kana fi'n-nas juhdun fa aradtu tu'inu fiha." Dedi ki, yi'un başqaları ilizdirin və özünüzə saxlayın. Çünki keçən il aclıq iliydi, çəxinlik iliydi, ona görə də mən istədim ki, siz başqalara kömək eləyəsiniz. Ona görə əmr elədim ki, paylayın. <coughs> və umumən yaxşıdır ki, qurbanın bir hissəsini özündə saxlayasın, bir hissəsini hədiyə eləyəsən qohumlara, qonşulara və s. bir hissəsini də kasiblərə sədaqə verərsən. Wa qulu qawli hadha və <coughs> astəğfirullaha li və lakum və li s-sairi'l-muslimin min kulli damb fəstəğfiruhu və təbbu ilayhi innahu vəl Ki, qurbanı, qurbanı kəsmək üçün müəyyən vaxt var. Və o vaxt başlayır bayram günü, bayram namazından sonra. Və də yaxşıdır ki, xudbəni gözləyəsiniz, xudbəyə qulaq əsarsınız, ondan sonra kəsəsiniz. Çünki Peyəmbər Sələm bu cür edib. O namazdan sonra və xudbədən sonra qurbanı kəsərdir. Və Cündub ibn Sufiyyən Əlbəcəlir alayə Allahan, Demişdir ki, Peyyəmbər Səsələm, kurban bayramı günü bayram namazını qılıb, sonra xudbəni oxuyub, sonra qurban kəsib, bu xaril rivayət edib. Və əgər bayram namazı qutarmamış kimsi qurban kəsərsə, o qurban sayılmır. O sadəcə adi bir ətdir, yəni yiyə bilər onu, lakin qurban deyil. Gələk gözdesin bayram namazını namazı qutarsın və umumən gəlsin özü də iştirak edəsin. Və Peyyəmbə Əsələm buyurur, Mən zəbhə qablə ən yusalli, fəl yuid məkənəhə uxra. Kim namazdan qabaq qurban kəsibsə, onun yerinə bir dənə də qurban kəsibsə. Ne sözsüz ki, yani, imkanı varsa. Və yaxşıdır ki, insan özəliyinin qurbanı kəsibsə, əgər bacarırsa. Və əgər bacarmırsa, iştirak eləsin. Kim kəsirsə, onun yanında dursun. Çünki böyük bir ibadətdir bu, böyük bir mərasimdir bu. Yaxşıdır ki, o görsənsin. Və kəsəndə də demək lazımdır Bismillahi <coughs> və Allahu Akbar. Və həmçinin yaxşıdır ki, insan disin kimin adından kəsilir. Yəni niyyəti kifayətdir ürəyində, və lakin disə daha yaxşıdır inşallah. Peygamber s.v. belə edib. Wa Allahu subhanahu wa ta'ala burur wa li kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkura ism Allah 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fa ilahuukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashshir al-mukhtatin allatheena itha dhukira Allah wajilat qulubuhum was-sabireena 'ala ma asabahum wal muqeemiss salati wamimma razaqnahum yunfiqoon bi sabab Onlara ruzi olaraq verdiyimiz mal qaradan qurban kəssinlər Allah Tağlanın adını çəkərək və bilin ki, sizin ilahınız vahid tək bir ilahdır, tək bir məbuddur. Ona təslim olun və müti olanları müjdələ. Onlar o kəsdərdir ki, Allah Tağlanın adı çəkiləndə qəlbləri titriyər, onlara müsibət gələndə səbr eləyərlər, namazı qılarlar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyərlər. Va <coughs> bayram namazı möhtərəm müşərmanlar bazar günü olacaq inşallah. Saat 8-in yarısı inşallah. Çünki günəş hadisə 15 dəqiqə işləmir 8-ə çıxır. 15 dəqiqə sonra inşallah artıq namaz qılmaq olar. Yəni 8-in yarısı inşallah. Və kim birinci cemaatdan qıla bilməsə bir neçə cemaat olacaq. 2 3 cemaat olacaq. Baxır insanların miqdarına, yəni insanların ədədinə görə. Və qadınlar üçün də saat 10-da ol, inşallah olacaq, yəni qadınlar özləri qılacaqdır bayram namazını. Və yaxşıdır ki, insan bayram namazına gedərkəndə və umumən bugün günlərdə təkbir gətirsin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahu akbar, wallahu lillahi lhamd. Və xüsusən də bu təkbir təkid olunur sabah, yəni sabah ərəfə günüdür. Ərafa günü şük namazından sonra başlayaraq hər fərz namazdan sonra salam verəndən sonra, yəni başqa zikirlər deməmişdən qabaq bu zikri deyirsən. Və hətta bəzi alimlər məsələn Abu Hanifa Rəhmeullah demişdi ki, bu vacibdir. Lakin cəmhūr alimə görə, yəni alimlərin çoxsuna görə bu vacib deyil, müstəhabdır. Lakin tərk etməmək daha yaxşıdır. Və qurban ıı, bayramının son gününə qədər, yəni qurban bayramı 4 gündür, sonuncu gününə qədər Hər fərz namazından sonra sonuncu gün axırıncı dəfə əsrdə deyirik bu zikri. Yəni insan çalışmalıdır ki, onu tərk edəməsin. Və ümumən boş vaxtlarda bu zikri desə, fərqi yoxdur namazdan sonra ya yaxud um, yəni ümumən desə daha yaxşıdır. Çünki Allah təalının təzim göstərmək idi bu zikr. Və dedik ki, və biz dedik ki, qurban kesilər bayram namazından sonra Və onun vaxtı bayram gününün sonuna qədərdir. Yəni, bayram günləri dörddir, yəni, bazar günüdür və ondan sonra gələn üç gün qurban kəsmək olar. Lakin, axırıncı gün mağribə qədər ancaq kəsə bilərsə. Ona görə kim birinci gündə kəsə bilməyibsə, sabahki gündə kəsə bilər. O gündə də kəsə bilməyən ondan sonraki gündə, o gündə də kəsə bilməyən ondan sonraki gündə mağribə qədər kəsə bilər. Lakin, sözsüz ki, Bayram namazı qılan kimi, xudbəni dinləyəndən sonra gedib kəssə daha yaxşıdır, daha fəzilətlidir. <coughs> Bayram namazına bildiyimiz kimi getmək, getmək üçün yaxşıdır ki, insan qusul alsın, vacib olmasa da yaxşıdır, ətir vursun. Namaza bir yolundan gəlsin, başqa bir yolundan qayıtsın, bu sünnələrdəndir. Həmçinin bayrama gedərkin də təqbir gətirsin, bayramdan çıxandan sonra da həmçinin. Və Allah Subxana ve Teala-ı dinləyirəm ki, Allah Subxana ve teala Bu günləri bizim üçün uğurlu eləsin. Amin. Bizi bu günlərdə savab qazananlardan eləsin. Amin. Allah Subxana ve bu günlərdə günahlarımızı bağışlasın Amin. və xüsusən Ərafa gününün orucunu tutmağa bizi müvəffəq eləsin sabah. Allah Subxana ve Teala o gündə bizim keçən ildə və gələcək ildə işlədiyimiz günahları Allah Subxana ve Teala bağışlasın. Amin. Allah Subxana ve Teala şəfa versin. Amin. Allah Subxana ve səfərdə həcdə olan qardaşlarımıza kövə olsun. Amin. Allah Subxana ve Teala Cəmi müsəlmanlara kömək olsun. Allahu Subhanahu taala İslamu müsəlmanları uca etsin. Amin. Kəfirləri və küfrü zəlil edərsin. Amin. Allahu salla va sallam va barik və nabiyina Muhammad va <coughs> ala alihi və sahbi ajmain. Və bə də xahiş edirəm ki, bu ərazdə məscidin kənarında namaz qılınmasın. Çünki bizə sonra söz söhbət gəlir buna görə. Və həmişə sıxılaşın, sıx durun, mehribanlaşın ki, nə qədər çox adama yer olarsa bir o qədər yaxşıdır. Və həmişə Dəstəmasxanada kurtqa və qiymətli iş, əşyalar qoymayın. Və həmçinin namazdan sonra da çalışın. Tez dağılışın, yəni orada bayırda çox durmayın. Çünki maneçiliyi yəliyisə insanlara. Ocazakumullah heyra Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.